Hoofdstuk 12, 6 december 2010, 44 die ochend In en om jylle is dinge wat baie speciaal is en nie met woorde beskryf of oorgedra kan word nie. Toch wil ek elkien wat nou hier lees open om dit te kan verdra en te verstaan. Sekere krachte van hierdie aarde is al wetenskapelik genoem en kan bewys word dier die alledaagse leve om jylle soos byvoorbeeld swaartekraag en magnetisme want daar is soveel meer om te begryp en te verstaan. Neem nou maar byvoorbeeld die kracht van die mens, waar kom dit vandaan en hoe kan dit verklaar word? In elke mens vloei die elektriciteit van my gees, so die mens kan bly leven. Die elektriciteit is net nodig, so die vlees kan reageer op die gedagtes van die siel. Dit is die siel waar die elektriciteit in die lichaam opwek, so dat jy ten voelle as mens kan leven. Sommige mense het die probleem met die elektriciteit, en die siel kan nie mooi aan die lichaam oordra wat om te doen nie. Die helingskracht van die siel is elektriciteit en vibrasies, en daar is sekere poorte waardoor dit moet beweeg om suksesvol te wees, en die mens een goeie lewe van gehalte te gee. Wanneer sekere poorte geblok is door demone en poliepe van uit die hel, word die mens siek en is so onnodig vir ware kind van my. In elke mens het ek ook my geest geplaas, so hy hier die duivelse poliepe kan verjaag en die deurgangspoorte kan open vir volledige, volmaakte elektriciteitsvloe. Die liefde is so'n volmaakte kracht wat reinig en genees en die sluise oopmaak sodat die water van my gees van liefde kan deurvloe. Ek wil echter vir elke persoon wat hier lees nou een wapen gee, waarmee hy nie net sy siel nie, waar ook gevolgelik sy lichaam kan genees. Niemand het werkelike tussenganger nodig nie. Hy kan homself genees dier aan my te dink. Ek gaan nie net voor jou uit in vlees, in die vleeslike kom en gaan van jou lichamelike leven nie, maar ek gaan ook vooruit in jou aare, in jou bloed, wat vol gelaai is met die re-elektrisiteit. Elke keer wanneer jou bloed in jou aare dier jou hart gaan, en let op jou hart, die setel van my gees, word dit op nie dier my gelaai, so dit die nodige elektriciteit aan die rest van die lichaam kan bring. Nou is daar mense wat al jare lang siek is en sekere poorte in hulle lichaam is totaal en al geblok en selfs na baie gebede. Maar waarom bly die poorte dan toe en vind daar geen geneesing plaas nie? Omdat sekere ander dinge ook nodig is om die poorte te ontblok. Die gereedskapstuk wat hier baie noodzakelik is, is die geloof en dankbaarheid Begin om my te dank vir elke gesonde deel in jou siel en lichaam. Gloe onwrikbaar in dit wat nou in julle openbaar is en die poorte sal oopgaan. Die blokasie sal soos mis vir die zon verdwijn en jy sal genees wees. Soos water wat vloei en rivieren skoenspoel, so sal jou aar op niet gevul word met syver elektrisch gelaaide bloed en nieuwe lewe sal na die areas toe vloei wat al so langs onder elektriciteit sit en jou soos seer maak. Ga nou na daar geblokkeerde poorte en beveel hulle in my naam om oop te gaan en geen poort sal gesloten bly nie en volle geneesing sal jou deel wees. Amen.